gaur egungo beharrei erantzuteko orain arteko ePA dedo zaharretxea zena goitik behera moldatuko dute. Hirurogeita hamar studio eraikiko dituzte autonomian bizi daitezkeen adinekoentzat. Ondoan beste eraiki bat altsatuuko dute laurogei oherekin bakarrik bizitzeko gai ez ziren adinekoentzat. Jean Bernnachpokck herriko etxean elkartasuna zarduratzen den autetxiak, eman dizkigu xetasuna. La mise à disposition de 80 lits en EHPAD et de 70 studios en résidence autonomie sous un petit peu la coupe de la mairie. don garantie de prix euh, les plus sociaux possible. Bi lotuak izanen dira, gela aman komuneekin elkar bizitzarako eta erran bezala orotara 150 bat hoe izanen dira, horietan 14 altzaimerra duten pertsonentzat. San Juan Etxegarai Baionako auzapeza gainñ encapacit d’accueili sur Bayonne pour les perso âgées, y compris les personnes qui ont perdu toute autonomie puisque yora une unité Aheimheimer a l'terior de 7 epa d’ranbie. Orotara hamar milioiko kostua izanen dute obrek.